ยี่สิ2เจ7ในโรงแรมการมาถึงคุณมีห้องว่างไหมคะ ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ e e r r s v เดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะชื่อของฉันคือมิดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ de ิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Eu preciso de um quarto duplo. Quanto custa o quarto por uma noite? Dicion. Quero um quarto com banheiro. Gostaria de um quarto com chuveiro. De chan hong dei, chan, cadu, o, h, o, m, i, k, a. Posso ver o quarto? T, i, n, i, m, i, r, o, n, h, o, t, m, e, k, a. Há uma garagem aqui? T, i, n, i, m, i, t, u, n, i, r, a, p, a, i, m, e, k, a. Há um cofre aqui? T, i, n, i, m, i, c, r, e, n, g, f, a, c, m, e, k, a. Há um fax aqui? Dí, dí, d h e aluguei este Está bem, eu fico com o quarto. Aqui e s t o a chave do quarto. Aqui estão as chaves. Aqui está a minha bagagem. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ A que horas é o café da manhã? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ A que horas é o almoço? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ A que horas é o jantar?